Sziasztok, Pityponkarcos vagyok, ez itt a Vetítőterem Podcast. Várjál, várjál. Várjá. C-vel mondtad azt, hogy sziasztok, bazd meg. Nem mondtam C-vel. C-vel mondhatta, buzi, <gül> már vissza, hallgass vissza. Már ez itt sziasztok. a Vetítőterem Podcast. Tényleg C-vel mondtad, bazd meg. sziasztok. Jó, akkor úgy fogok köszönni, hogy csá, meg. <gül> Sziasztok! Ez itt a Vetítőterem podcast hatodik része, amiben itt van velem a virtuális vetítőtermünkben Gabex. Itt vagyok. És ennyi a <gül> úgy, úgy felkonfolom mindig, hogy, hogy nem tudom, hogy mondanám tovább, aztán rájövök, hogy, hogy csökkenten vagyunk. Kéne végig Na majd é. egyszer valamikor. Ja. Valamikor muszáj lesz valakit hívnunk, mert, mert ez így nem állapot, hogy hogy csak kettő vagyunk, azt Na, jó újság. Rég volt már vetítő. Mindig ezzel kezdjük, hogy rég volt már vetítő. Most kifejezetten hát, amúgy, rég igen. volt. Hát amúgy igen. Amúgy semmi érdekesség. Hát így, így néztem pár filmet, néztem animét, meg-meg-meg kerestem munkát. <gül> De az már lényegtelen. <gül> Nem találtam úgy, hogy majd lehetséges éhen döbbök. Aztán eljátszom a... Kulélőt? Vagy hogy, hogy volt az? Eljátszom a, a hegylapót. mindenkinek le fogom ja. vágni a fejét, és várom az erőt. Jó, táplálkoz erővel, vagy, vagy villámcsapással. Energiával. De a, igen, de amúgy a hegylakóban szerintem Pikachu játszotta a legjobb főszerepet. Mindig belebaszott mindenkivel. <laughs> <szer> <szer> <szer> <szer> nah. Úristen, jó, igen, Pikachu. Pikachu is benne volt, jó. Ja. Úgyhogy, úgyhogy ja. É, amúgy ez hogy jött ez a hegylakózást, csak nem azt néztél. Nem. Csak egy régen egy kedvencem volt, aztán. Én most azt bejutott. Amúgy az a poén, hogy azt én is néztem még annó kis pöcsös koromban, de, de már úgy nem emlékszek rá. Szóval arra é, emlékszek, hogy mindenki, mindenkiből belevágott a villám, de hogy mi volt a story az, az, az úgy nem igazán tudom, hogy... Én emlékszek rá, Duncan Macleod volt a főszereplő. Azt is vágom, jó, csak, csak úgy másra nem. Szóval így magára a sztorina, nem, csak hogy le kellett vágni a fejüket, azt viszont látás. Hát hogy mondjam így, akkoriban, úgy akkoriban napjainkban járkád így az utcákon. és a mindenki fejét. Á, nem, volt, volt, hogy belebotlott ilyen régebbi ismerősökbe, vagy ismeretlenekbe, és ugyebár a, a hegylakók, azok... Ö, Hegyen mind, nem, ők mind egymást akarták megválni, mert ők ja, De, amúgy, úgy tán... de ezt Ső nem, nem értettem, hogy miért hegylakónak hívták őket, hogyha nem is a hegyen laktak, szóval. Ezt, ezt én is értem, de amúgy annyira volt a lényege, és lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, azért várták le mindig egymásnak a fejét, mert így tovább tudtak élni. Hm. Tehát amúgy is hallható De nem voltak... úgy. Igen, pont ezt akartam kérdezni. De ne, nem halhatatlanok voltak. Most akkor mi ez, hogy tovább tudnak élni? Szóval... Mert, mert ugye bár ők egymás ellenségé voltak olyan téren, hogy. Hát, vagy vadásztak egymásra. Mondjuk, McLord ő nem vadászott úgy az emberekre, inkább rávadásztak. jó. Úgyhogy. Na mindegy. Na mindegy. Jó, ja, de ez egy ilyen érdekes kis sorozat volt, amire már amúgy tényleg kurvára nem emlékszek szóval lehet, ha, valamikor, valamikor bele kéne nézni így izé pár rész erejéig pont, lehet. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor ide, most ideje lenne egy újra nézni. Még, egy pár pár követ, következő izé vetítőre lehet, hogy leszedek egy pár részt, aztán következő lehet, vetítőbe kibeszéljük, azt rögünk egy sort, hogy milyen fasza volt vagy nem volt fasza. <gül> Ó, szerint, szerintem fasza volt, bennem, bennem úgy él a mai úgy hogy én imádtam. Én az izével voltam, így a sliders szerettem nagyon. Ó, én is nagyon imádtam a slider t Bitong jó sorozat volt. És képzeld el, most, hogy voltam otthon 18 napot, egyszer a tévében elkaptam egy Sliders részt. <gül> Gondolom gondol életed nagyon. Nagyon éltem, tehát így beültem egyben a tv és sliders, ez az! Mm. <gül> és néztem, és, és, és amúgy imádtam. tehát. Na úgy, az egyik legjobb akkori akkorikorban az egyik legjobb sorozat volt szerintem. Jó. Ja. Jó, mondjuk én az izét is szerettem, nagyon a bűvályos boszorkákat, az is ilyesmit volt. Azt én is szerettem, minden részét láttam. Ja, én is. Annul most nézte valamikor asszony aztán úgy, hát meg ugye szokott lenni tévébe, aztán úgy néha be, bent ragadok előtte uh -huh. Már amennyire nézek így tévét kajálás közben maximum, de, de amúgy ja. de hát néha soha. néha oda ragadok, aztán nézem uh -huh. úgyhogy egész, egész jó kis sorozatok voltak ebben a korban nem tudom, nekem úgy a sorozatok is kicsit úgy el vannak gyengülve vagy lehet, hogy ez csak az én véleményem, meg én vagyok uh, úgy ho, kicsit, ho, nem ho, tudom, elszokva tőlük, hogy, hogy úgy jó. van. Ho, mondjam, vannak jó sorozatok, csak azok is, azok a sorozatok, amik még 2005-ben kezdődtek, vagy 2006-ban, hát vagy 2007-ben, tehát. Mint például a, az odalált Supernatural. Ja, azt uh, pont nézzük a, most asszonynal. Na, majd erről mesélsz bővebben. Ja, ja, ja. No, jó, szerintem akkor vágjunk is bele a témákba, ne húzzuk itt az időt. Hát ne. Nézegettem ilyen mozifilmek.hu-t, általában onnan szoktam így izéket összeválogatni, témákat. Aztán olvastam egy pár ilyet, hogy plegykák, meg meg minden ilyesmi, hát szerintem kezdjük a Wolverine-ossal. Ugye jön a farkasnak itthon a harmadik része aztán igazából még csak plegykálnak, hogy mi lesz benne elméletileg robot ellenfelek lesznek, akiket hú, hogy is a rivernek fognak, a rivereknek ja. fognak hívni ja. bűnöző kiborgok lesznek és, és lesz nekik egy egy fővezérük mert ugye ezt nem linkeltem, de, de amúgy kijött egy újabb cikk is amiben már erről is beszélnek hogy nem is tudom ki lesz a fővezér nem ah, mindig van egy fő, ezért. fő ellenség Nem tudom Én a második részt láttam egyáltalán Úgyhogy Fogalmam sincs így konkrétan Az elsőt azt tudom, hogy annó még megnéztem Az egész jó volt A második meg nem tudom, valahogy szerintem Úgy elkerülte a figyelmemet Hogy nem tudom De De hát na, hát várom Amúgy, mert, mert én szeretem azért Farkast úgy alapvetően Mint karaktert, meg meg ugye egy jó játsza, Hugh Jackman. A játék ott volt az mm, Azt nem. Azt nem, az valahogy kimaradt, nem tudom, az annyira nem fogott meg, azt a kurva mekkorát dörgött az ég. Ha, ide hallottam ember. Úgy <gül> kicsit meglepődtem, hogy mi az Isten, mondom, szakad össze a ház, vagy, vagy beindult való a centrifuga, vagy... De nem, nem. Az égdörgöt. Hú, Na mindegy. Jön. Lehet, lehet a Nem, a hegylakók. A hegylakók hegy, hegy hoarkóanak. Igen. Megint elvesztette egy az egyik a fején. Igen. Szerbe csopott a villám. Hát remélem, oh. hogy így az, így az adás nem fogja kettévágni a villám, meg a gépemet se. Na mindegy. Nem, nem. Mindegy, úgyhogy lesz Farkasnak harmadik része, örülünk neki, vagy nem, nem tudom, én, én úgy várom azért valamilyen szinten. Én majd megnézem. Jó, ja, szerintem nekem is ez ilyen popcorn mozi lesz, aztán így egynek jó lesz. Figyelj, ez tipikusan olyan, mint a Batman versus Superman. Mindenki tudja, hogy szar, de meg kell, hogy nézd. Nem tudom, <gül> nem, nem, engem az úgy nem köt le, mármint, hogy nem is érdekel maga az a film, szóval... Engem én... igen. Én tudom, hogy szar és, és pont emiatt nem fogom megnézni soha. Hát de bazd meg, hát most attól függetlenül lehetséges, hogy érdemes benne megnézni. Mert, hát mert, de nem tudom. Mert... Figyelj, én túlságosan szeretem ahhoz Batman-t, mint karaktert, hogy megnézzek tőle, mármint hogy megnézek egy szar Batman filmet. Mert ugye az előző széria, a víz a lovagos, az szerintem überelhetetlen. Nekem legalábbis. Szóval... De ez most nem, ez a Batman vs. Superman nem is arra van, hogy überelje bárki. Tudom. Tudom igazán. Nem, bármit. De ez, ez, csak, ez tényleg csak pop kormozi. Hogy beült Batman, Superman, hopp, harcolnak egyet, cső. Ja, egy itt gondolom. <gül> Ilyen öt, öt perc lesz az egész harc a filmből, meg csak állnak és nézik egymást, meg kóstolgatják. Helye a körülbelül. Ah, mindegy. Hagyjuk is ezt, mert ezt, ezt már beszéltük múltkor, ez engem mindig is felúzott, aztán ja. nem, nem szeretem az ilyet. Na, De akkor ugorjunk. Hogyha már így, szuperhősök, akkor változik a DC-nek a filmes univerzuma, elméletileg. Nem uh, aminek, aminek nem feltétlenül örülök, mert egyrészt azért, mert humorosabbra próbálták venni a Suicide Squadot, ugye újra forgattak pár jelenetet, meg ilyesmi. És hát nem feltétlenül várom ezt el, de ezt is beszéltük már, ugye, hogy, hogy nem feltétlenül Persze. várom azt el pont egy DC-s univerzumtól, hogy nekem kurvára humoros legyen. Sőt, de konkrétan, konkrétan a DC univerzum nem arra van kitalálva, hogy most legyen. Nekem a DC univerzum legyen beteg, reális és, és elgondolkodtató. Szóval én mindig is ezt szerettem benne. És igen. nem tudom, most, most kicsit így húzom a számot így a Suicide Squad hallatán, hogy ezt humorosra akarják venni. Jó, lehet persze be, belerakni humoros elemeket, de... Ha ezt nekem túlzásba viszik, és, és úgy átcsap egy olyan filmre, mint mondjuk a Deadpool, ami a Deadpoolnál mondjuk jól állt. Persze. Akkor nem biztos, hogy meg akarom nézni. Hm. Pedig ez az egyetlen film, amit úgy idén igazán vártam. Nem, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy kiv... lesz, ami lesz. Ja, kíváncsi leszek rá, hogy lesz belőle valami faszaság. Hát ugye kitalálták ezt, hogy akkor mostantól nincsen demokrácia így a DC stúdiójában. És, és a Warner Bros. nak a vezetője John Berg, és a DC-nek a tartalomfejlesztési igazgatója. Fú, fogalmam sincs, hogy kell kiejteni, Geoff Jones lesznek a felelős szakemberek, ők fogják ugye vezetni az egészet, és, és mostantól kevesebb beleszólásuk lesz a az ilyen átlag alkalmazottaknak a, a filmekbe. Ami lehet, hogy nem hülyeség, mert nem tudom. Nem tudom, igazából szerintem lehet, hogy ez a Batman vs. Superman is azért lett úgymond ekkora bukás, mert, mert mindenki beleszólt, meg mindenki próbálta hozzárakni a saját kis baromságát, aminek semmi helye nem lett volna az egész filmbe. De, de nem tudom. Nem, nem biztos, hogy ez egy rossz ötlet volt, így alapvetően. Majd kiderül, hogy hogy mit alkotnak a srácok, mert ugye készül az új Justice, Zavala. nem tudok beszélni ma. <gül> Justice League film, ami, aminek ugye ők lesznek a produkcerei. Arról mondjuk igazán még, még úgy nem derül és ki dolgok. És konkrétan ezt a Justice League-et vezette fel a Batman v Superman. Azt vágom, de, szóval. de úgy még konkrétan dolgok nem derültek ki magáról a filmről, hát ugye a film lesz szóval. Sokat nem kell tőle várni szerintem. Figyelj, én, én, én, én előről látom, hogy két órában megpróbálják belegyem azt, hogy mindegyiket bemutassák. Tehát uh, flash elkezdve uh, greenland és én... tényleg végig fognak mindenki menni két órán keresztül, és ezzel a szerbe az egész, hogy mindenki. Én nem tudom, én nem feltétlenül gondolom ezt, szerintem megpróbálnak valami olyasmit alkotni, mint az Avengers. Szóval csinálnak egy, egy csapatot, ami ugye már létező csapat, összerakják őket, kicsit összeszoktatják őket, és, és ja, és húzni fogja valami nagy gonosz a háttérben a szálakat és, és így fogják végül is az egész filmet előrevinni valamilyen szinten. Aztán majd gondolom mindenki kap egy saját külön spin-offot és akkor ott lesznek szerintem bemutatva a karakterek. Mert igazából ez egy, ez egy bevált módszer, ugye a Suicide Squadnál is ö, megpróbálják majd ezt bevezetni, ugye? Harley Quinn is a filmet fog kapni, meg Joker is elméletileg. Joker is. igen. Meg a boomerangos csávó, a Captain Boomerang, vagy hogy hívják. Talán az is, meg, meg ki tudja, hogy ki még. És, és ja, és, és gondolom ugyanarra próbálnak építkezni, mint annó a Marvel építkezett erre a spinaffos bemutató szára. Ami mondjuk nem feltétlenül rossz szóval, ebből még jó is sülhet ki. És nem feltétlenül jó se? Hát a jó nyilván. Bújulnak, hogy nyilván, én, mert én... Aki, aki nem ismeri az izé az a Z karaktereket, az nem fog beülni az első Justice League filmre, mert, mert kurvára nem tudja, hogy kik ezek szóval Igen. Én nem tudom. Tehát én szerencsére ismerem az összes karaktert, ő személyek barátaim, néha né, együtt né, egy kávézgatónak sorozgetünk. Na, amin szoktunk amúgy. Mondjuk ja, én, a, ja. én a, a Suicide Squad-dal szoktam együtt rombolni, és... és <tos> Ők itt beteg arcok amúgy, Nem <tos> <tos> a lényeg a lényegben, hogy... Na, mit akartam mondani? Nem tudom. Na persze mindenki kap egy saját spin-offot és... Uh, ja. Tehát szé szépen lehetséges, hogy egyenként be fogják mutatni. Uh, de, de amúgy flashmime mutatják be? Tehát flashmime van egy, úgy egy saját sorozatom. Igen. Tehát... Úgyhogy szerintem őt már nem fogják lehet. Vagy nem uh, tudom. A már felesleges lenne. Ugy, ugy, ugyanez van a izével, hogy. A, a is ugyanez van, amúgy, mert ha megnézed t is hány sorozatban meg filmben dolgozták már, föl, szóval. Igen. És Batman szint úgy. Nem Igen, tudom, nem ki van, van még. Diásza. Wonder Woman van benne még, ugye? Igen. Ő is. Kap, ő mondjuk nem tudom, hogy kapott már, vagy kapni fog egy külön filmet. Még szerintem nem kapott. Akkor kapni fog, mert arról már olvastam, hogy lesz egy Van film Csak nem tudtam, hogy már kész van-e, vagy nincs mondom, Meg gondolom, hogy akit még Hát ő is kapott már külön a filmet, csak a el lett Persze akkor Olyan borzasztó lett a film, hogy Egyszerűen senki nem akarta megnézni, mert, mert Nem, tényleg nagyon el lett kurva, szóval Akkor lehet, akkor lehet hogy azért nem láttam. Ne is nézd meg No, úgyhogy, nem tudom, van még benne valaki, szerintem más nincs Justice League-ben, jól tudom. Hát, Zöld Odias, ő meg, nem tudom, neki van valami-e? Aquaman. Zöld Ilyásznak hülye, vagy egy sorozata. Jó, ja, hát akkor neki se kell sorozat, meg spinaf. Akkor viszont lehet, hogy mégse lesz spinaf. off így... Hát, figyelj, Aquaman. <laughs> Most komolyan Aquamerről nézni meg egy sorozatot. Úgy, hogy szintén... Nem, annyira, annyira nem izgalmas karakter, hogy belőle bármit is ki lehessé hozni szerintem. Szegény Aquament, szegény Aquament. Jó, mondjuk Aquament őr neki szophatja szerintem. Hát, úgy, hogy igen, mindenki. Úgyhogy, ja. úgy, szerintem nem... nem. Lehet, hogy neki nem kéne egy spin-off, mert, mert úgy senkit nem érdekel, nem, nem tudom. <gül> Viszont akkor lehet, hogy mégsem lesznek spin off -ok, hanem belevágnak, és akkor stress. felindítanak ja. valamit. Pont erre akartam kihúkadni, hogy. Nem mindegy. Ha felesleges lenne bármilyen spin-off. Ja. mindegy, hát várjuk, akkor várjuk, aztán megnézzük, hogy milyen lesz. Ja. Meg ugye várjuk a Suicide Squadot is, kicsit szájhúzva, de én, én várom. Aztán elméletileg abból is lesz folytatás, hogyha sikeres lesz a film. Hát aztán ez Ilyen. meg majd kiderül. És akkor ja. És akkor így a szuperhősöket meg a, a mindenféléket le is tudtuk. Ilyen. Kicsit alkotok itt a izébe. A Doksiba, hogy lássam, hogy mi van kilőve, csak már így ugrálunk össze-vissza most. <gül> hát én még vagyok, nyugi. Jó, van akkor. No, Halloween, mint olyan, neked megvan. Nem kellenek ribútok. Nem kellene. volt <gül> ezt <gül> <gül> tudom, hogy nem kellenek. Meg volt, nem kell ribút, nem Szeretted tehát a Halloween-t. Igen, és nem kellenek ribútok. Tehát... <gül> Nem, ut utálom ezt, hogy, hogy minden újra... Ah, újra forgatnak, ott van az életre ne, való, várja, azt is újra fogják. Várjál, mert ez nem biztosan, hogy reboot, ez csak úgy én írtam így, így izé, macska kaparás között, hogy, hogy reboot, vagy hogy hívják ezt, ja. idézője, na. No. Szóval én értem úgy idézőjelbe, hogy reboot, mert, mert igazából nem derült ki a cégből, hogy ez reboot-e, vagy, vagy új rész, vagy mi akar ez lenni. Na, na, várj, várj, várj, várj, várj. Ö, Szerintem ez nem reboot lesz. Mert é, igazából itt írják, hogy na, hát ha nem reboot, akkor jöhet. Viszont nem tudom, hogy mennyire, mennyire kell ez. Mert ugye nem tudom, paranormális jelenségeket te láttad. Igen, láttam. És az jó volt? Annyira nem. Az elsőt még így elnézgettem. Jó, akkor Talán a Sinistert a láttad. másodikat is. Ö, láttam. És az jó volt? <laughs> Ö, hát annyira nem. Szóval a blamhouse stúdió fogja készíteni ezt a új Halloween filmet, és, és ők adották az előbb felsorolt filmeket, és mivel egyik se volt annyira kiemelkedően hát szerintem nem. marha jó film, nem várok sokat ettől a filmtől se. Akármennyire szerettem én is amúgy, mert, mert szerettem ezeket a filmeket. mondjuk nekem a régi, régi részek jöttek be a legjobban, hiába, hogy tényleg azért mai szemmel megnézed, kicsit már vicces a dolog, de, de azért megvan a féringi az egésznek. Persze. Annyi pozitívumot tudnék említeni, hogy John Carpenter fogja segíteni a munkálatokat, aki ugye az eredeti rendezője ennek a Halloween szériának, és hát, hogyha beleviszik azokat a régi elemeket, amik, amik ugye a régebbi részekben benne voltak, akkor talán még meg lehet ezt így menteni. Nem mondjuk, eltűvögetlenül függetlenül még mindig nem biztos, hogy kell ez nekünk ez a film. Én úgy vagyok vele. Úgyhogy. Hát. Úgyhogy nem tudom, hát majd kiderül. Vagy ja, majd kiderül. Vagy megnézzük, vagy csak megnézzük a ízét, az értékelését, és azt mondjuk, hogy hát ez négy alatti, úgyhogy inkább. Veszük meg. Ja, vagy öt okay. alatti. Ja, vagy öt alatti. Igen, öt fölött az én már szoktak lenni egész tűrhető horrorfilmek, de de azért öt alatt veszélyes. Ja. Veszélyes nagyon. Úgyhogy halloween szerintem ennyit, úgy nagyon nem derültek ki dolgok így a cikkből, amit még így el lehetne mondani. Zsivány úgyhogy Úgyhogy ugorjuk a Zsivány és a Star Wars 8-ra, amit már most szét spoilereztek így a film megjelenése előtt. Öh, nem hát, tudom minek. Ugye... Minden egyes Star Wars filmhez a, az epizód, nem tudom, talán az új, új széria, mármint, hogy nem a legújabb széria, hanem a, úgy mondom, hogy a időrendi sorrendben az első ö, résztől kezdve csináltak egy ilyen képes útmutató könyvet. Legalábbis én úgy tudom, hogy mindegyik részről került ki ilyen a köztudat. Szerintem mindegyikről, ja. Ha, mert az első résznek nekem is meg volt a könyvet, szerettem, meg minden. Na hát most a Zsivány egyesnek is ö, csinálni terveznek, hiába, hogy spin-off ilyen képes útmutatót. Elméletileg már kész is van úgy nagyjából, és pár kép már sikeresen ki is került a köztudatba. Így az interneten felel meg ebbe a cikkben, amit majd be fogunk linkelni az izé alá, a izé a sónusba. Csak akkor nézzétek meg, hogyha nem zavartiteket, hogy spoileres. én belenéztem, nem kellett volna. Szóval olyan spoilerek vannak benne, amiket én most nem fogok itt felsorolni, mert, mert direkt nem akarom. De de ilyen eléggé történet orientál spoilerek vannak benne. Szóval nem csak ilyen, ilyen kis apróságok, hogy mit tudom én a Jodának miért szőrös a füle, vagy nem Aha. tudom, hanem itt hanem tényleg így sztori vonalban is ö, megtalálható spoilerek derülnek Én ki pont... a, ezekből a képekből, is, és szerintem ez így mondjuk elég gáz. Én pont azért meg sem néztem, <kül> tehát no. ezzel nem tudok mit hozzászólni, mert minek dobnak ki spoiljára, -e? ezt, ezt sose értettem. Én sem amúgy. Hogy mi, minek történek fel spoilerek? Jó, figyelj, lehet, csin... lehet, hogy ez csak ilyen kiszivárgott dolog, de de hát na no, most basszus, most nem értem azt alapvetően, hogy minek szivárogtatják ki az ilyeneket. Meg, meg egyáltalán minek keresre, rá az ember ilyenekre, hogyha meg akarja nézni a filmet. Oké, okay, hogy érdekli, hogy mi lesz a filmbe, de... Basszos, de ennyire... most, most olyan szinten el tudja rontani saját magának az élményt, hogy valami eszméletlen. Ja. Hát a Star Wars 8-ból is derültek ki dolgok. Igazából a cím az, hogy, hogy Ren lovagok, meg Luke Skywalker, meg Rey és Kylo Ren fognak harcolni egymással, mármint magának a cikknek a címe, direkt nem is olvastam nagyon tovább, mert, mert az mondjuk jobban érdekel, mint a zsivány egyes, de, de hát na, no, igazából ugye erre se lettem volna kíváncsi. Jó, hát nyilván várható volt, hogy ezek majd össze fognak csapni egyszer, meg minden, meg hogy lesznek ilyen vagy a is lesz egy saját hadserege, meg satöbbi, de, de nem feltétlenül akartam én ezt tudni. Szóval sejtettem, de, de jó volt az a, az a megnyugtató sejtem a dolgot, de mégse tudom érzés, mint ez most, hogy bizté, tudom, hogy ki kivel fog harcolni. Szóval, ja. nem tudom, ugye erre se volna nagyon kíváncsi, de hát na. Neked köszönhetően már én is tudom, köszön. Hát igen, Kösz. sajnálom. Köszönöm, köszönöm szépen és, és most már mindenki tudni fogja Aki hallgatja ezt a podcastet Kedvességet határtalan Nem, direkt nem spoilereztem olyan nagyokat Szóval azért vannak nagyobb spoilerek is A izébe, a cikkekbe Aki akarja elolvasja, aki el akarja Rontani magának az élményt mint az nyugodtan Tegye meg Én direkt nem mondok durvább dolgokat Meg ugye a zsivány egyesből nem is mondtam Semmit, úgyhogy ja, Óvatosan a cikkekkel, mert veszélyesek Ja. Aztán a főbb témáinkat ki is szerintem, úgyhogy mehetünk is arra, hogy ki mit nézett. Na, Szerintem, szerintem nyomjuk felváltva. Jó. Én, én hát Cseppit néztem, ami egy, egy rohadt aranyos kis filmecske. Hát mondjuk annyira nem aranyos, de, de úgy egész <tos> <tos> nem tudom igazából nem maga a robot mert ugye egy mesterséges intelligencia, meg robotok vannak benne meg minden ilyesmi, és, és rendőrrobotok és, és meghibásodik maga a robot, és, és újraépítik benne ezt a mesterséges intelligenciát, meg minden és ellopják és a többi, de mindegy nem akarom leszpoilerezni az egészet, arról szól konkrétan, hogy hogy ez a, ez a kis robot ez bekerül egy egy ilyen uh, gettóba úgymond Várj már, várj már, az, az animációs? Nem, nem. Az a poén benne, hogy nem. Az igen. Bekerül egy gettóba, úgymond, egy ilyen rossz társaságba kevredik, ahol arra akarják őt rávenni, hogy, hogy elraboljon valami szállítmányt, hogy nem is tudom, hogy mit. És igazából alapvetően nagyon vicces maga a film. Olyan poénok vannak benne, hogy én szakadtam rajta, vannak benne ilyen megindító gondolatok, vannak benne. Ilyen... Ö, ilyen, hát nem tudom, elég sok akció jelen van benne, meg, meg elég sok olyan dolog van benne, ami... ami hát úgymond előre viszi a szálat, <kül> és nem feltétlenül úgy kellett volna előrevinni a dolgot. De, de úgy alapvetően az egész film szerintem rohat jó. Szóval magát a mesterséges intelligenciát szerintem bitang jól bemutatja, elég sokan amúgy azt mondták, hogy nem, de, de nem tudom. Szóval nekem úgy átjött maga a dolog, engem úgy behúzott, meg, meg úgy tudtam értelmezni a dolgot, szóval nem próbált meg olyan dolgokat a számbarágni, amit tudom, hogy nem úgy van, meg, meg, meg olyanokat se, ami ilyen nagyon... Femkölt, mit tudom én, ilyen magas színvonalú, akármilyen tudományos beszélgető műsorba hangzana el. Szóval, okay. szóval, szóval nem próbáltam meg, amúgy nagyon belekeveredtem ebbe a mondatban, mindegy, nem próbáltam meg nekem eladni azt, amit én, én nem akarom, hogy eladjon nekem. Ez egy ilyen... ilyen nem tudom, ilyen tipikus popcorn mozi, hogy megnézed, van olyan, van olyan rész benne, amin kurva jókat röhögsz, van olyan rész benne, ahol sajnálod csodi robotot, van olyan rész benne, ahol kurvára idegesít amúgy a magyar hangja a izének, az egyik csajnak, végig a filmben amúgy. Akkor angolul nézd. Igen, angolul nézzétek mindenféleképpen. Mert a, amúgy a Budapest bankos MS és reklámos ö, csaj a szinkro hangja izének. És, és borzasztó. Nem tudom, amúgy nincs bajom azzal a csajjal úgy alapvetően, de, de így az egész filmet végignézni ilyen hangol, már mint hogy hanggal, az úgy kicsit sok volt nekem. Oké, okay, inkább angolul nézem meg. Igen, angolul néz meg. De úgy alapvetően, hát figyelj, van benne akció, van benne minden, ami kell, humor, stb, úgyhogy úgy, rohadt jó. Igazából csak ajánlani tudom. IMDB nem tudom hol áll, majd megnézem, meg úgyis linkelve lesz, úgyhogy. De, de azt hiszem nem áll olyan rossz helyen, szóval ilyen egész jó kis film lett. Mondom, sokan azt mondják rá, hogy hát ilyen eléggé átlagos, meg ilyen gagyi, de nem tudom, szerintem rohadt jó volt. Meg így, meg így maga az, hogy, hogy belegondolsz magába a témába, hogy, hogy tényleg lehet, hogy hamarosan itt tart majd a, a mesterséges intelligencia, meg az ilyesmi. Hát jó. Ja. Így egész jó. <kül> Most lehet tudni, hogy mi, hogy merre alakul? Hát persze. Úgy, hogy, úgy, hogy ennyi lenne a Csepiről a véleményem. Így mindenkinek ajánlom, aztán aztán, ja, nézzétek meg, szerintem jó kis film. Na. Én a Clerks 1-et, meg a Clerks 2-t néztem meg, ami <gül> azt hiszem a, a, a, a, a, a, a magyarul Stop Shop-ra lett uh, átkeresztelve. Na ez, ez a Stop Shop, ez, ez úristen, két csávókáról szól, akik egy boltban vannak. Ennyi az egész, tehát Igen, és, és a világtörténelem egyik legkötelezőbb kultuszfilmje. Igen igen, és az egész arról szól, hogy egy kibaszott boltban vannak, tehát az a poén az egészben, hogy úgy el tudtak adni egy filmet, hogy egy boltban játszódik, és ennyi igen, de jó mondjuk, hát figyelj, hogyha megnézed, az azért vannak mögötte elég, elég durva ilyen, ilyen eszmély értékek szóval vannak, nagyon durván vannak elég, elég bitang dolgokról beszélgetnek ott abban a boltban igen, jó, és, nekem, és nekem itt most nem... nem tetszett nem kifejezetten arra gondolok, hogy a Star Wars és a gyűrűk össze összehasonlítása, bár <gül> szerintem az is az egyik legjobb rész. Bár igen. <gül> de de nem, nem csak ilyenek vannak benne. Hát én mondjuk most az utóbbi, nem tudom, egy-két hétben így rendszeresen osztottam meg belőle ilyen gifeket <gül> Facebookon. <gül> <gül> hát, a, izé, a második részben mikor elkezdi mondani, hogy a gyűrűkora az mekkora egy fos. És ja. uh, így bemutatja, hogy gyűrkura, sétás, sétás, sétálsz, sétál, még a verső résznek. Sétás, sétás, sétálsz, sétál, a második résznek. Sétás, sétás. Oppugrasz egyet. Vége a harmadik rész. Ne, várj a harmadik részbe. Ugrasz egyet, leveszed a gyűrűt, beledobod ja, igen, a vízbe, és vége igen. a harmadik részt. <súr> és zsennyi az egész. Tehát egy, egy, egy, egy lószar konkrétan. És uh, jó, ja, hát én mellette álltam ebben is. <súr> nem csodálom. Nem <súr> é, tudom, alapvetően annó, hát nem tudom, megpróbáltam rávenni magam mert ugye, mikor először kijött ez a gyűrűkora, meg ilyen nagyon nagy hype volt körülötte meg minden, én akkor láttam, meg úgy el is ment, meg tetszett is, meg jó volt, meg minden. De megpróbáltam most egy éve, vagy másfél éve így megnézni újra az egészet, mondom, nézzük már, meg olyan rég láttuk, hát ha ezért, hát ha fedezünk fel benne valami újdonságot, vagy valami, amit így elfelejtettem, vagy, vagy akármi, vagy amit észre sem vettem, Na, nézzük már meg. Hát az első konkrét negyed óra után fogtam, és kikapcsoltam a picsába, mert, mert olyan szinten vontatott lassú szar, hogy, hogy egyszerűen nem érdekelt már. Ja, egy fos. Szóval nem tudom, lehet, hogy anó a hype kapott el, meg hogy még kisebb voltam, azt ad maga a világ, meg fantasy, meg minden, úgy, úgy jobban bejött, de, de nem tudom. Engem úgy, nem tudom. Már úgy teljesen hidegen, hogy ez a gyűrűk ura dolog. Én is láttam a három rész, de minek? Hát én a, ho én én a Hobbitot, már, Hobbitot már meg sem néztem, az első részében néztem bele, de megint úgy voltam vele, hogy most azt nézem három részen keresztül, hogy ezek mennek, köszönöm. Ja. Szóval ja, ki vagyok. Hát én, én sem valahogy rávenni magam, hogy megnézem a Hobbitot, mert egyszerűen ö, nem. Minek? Ja. Lényegében van most már. hogy elvesztettünk a 400 hallgatót a 20 de. 20 de, de igazából, hát ez van. Nem, nem ja. tetszett mindenkinek. Minden, úgyhogy. Oké, bocs, hogy ja. okay, bocsay, Star Wars-fanok vagyunk. De... Igen, inkább vagyok Star Wars-fan, mint őrülk ura van. Hát igen. Úgyhogy. Star hogy ja. Wars. <laughs> úgy, ja, hogy... tehát a Clerks 1-et, Clerks 2-t néztem meg, ami konkrétan arról szól, hogy egy boltban vannak is beszélgetnek az életnagy dolgairól, közben bejön az egyik csávókának a barátnője, közben ö, telefonálgat ugyebár az ex az ex is beállít, Ryan arra, hogy el, még előtte Ryan arra a hogy elmegy érjezve az ex de az ex amikor beállít, azt mondja, hogy igazából nem is akarja ezt a házasságot, csak az anyja miatt, Mindegy, a lényeg a lényegben, hogy a zex -e egy hullával, egy vén hullával fog kufircolni a WC-ben, és azután a csávókának tökre megy az egész élete, vagyis csak úgy érzi, és támna az elkövetkezendő tíz évet is egy kibaszott stop fogja eltölteni, amit később felgyújtanak a második részben, aztán a második részben már egy kajádában dolgozik, Uh, úgy képzeljétek el, mint a mcdonalds -ot. uh, és ott megismerkedik egy csajjal, de közben van egy barátnője, nem, uh, nem, va va van egy barátnője, igen, és vele össze is fognak házasodni, kapnak majd egy szép házat, el is költöznek elviekben, de mint kiderül, neki volt egy a a főnökével, aki, baszott néz ki, na mindegy, volt egy főnöke az a <gül> mi? Volt egy a férja a főnökével, és a főnöke... Ja, hát de most már én nagyon sok a spoiler ezek. <gül> Figyelj, nem egy mai film úgy, hogy nyugodtan szerintem. Nem spoiler ezek, mindegy, a lényeg a lényeg, hogy kurva jó film, nekem nagyon tetszett mind a kettő... Ö, így nem is tudom, hogy hagyodik megnézésre. És Meg hiatt. annyit még fűznék, hogy a két legnagyobb kultuszforma, J és Némagó benne van, úgyhogy tessék megnézni mindenféleképpen. Ja, J és Némagó, <síthat> két beteg állat. <síthat> Igen, <síthat> úgyhogy ha, ha már csak miattuk is, de megéri megnézni. <gül> mondjuk hát nem csak miattuk szóval tényleg rohat jó filmek ezek igen, és, egy nagyon érdemes. Jó, és, és nagyon jó volt a szereplő gáda ahhoz képest, hogy ez egy nagyon olcsó nagyon, nagyon kis költségvetésű film volt igen Tehát, aztán hát úgy hát hallottad, hogy rész... készül a harmadik része ne nem kell nézni Kevin nézni. Smith már rakott fel egy, egy képet Facebookra rajzéről a forgatókönyvéről Úr a istem. dolognak, úgyhogy már íródik meg, meg majd hamarosan hát azt nyilatkozta Kevin Smith hogy ezt szeretné az utolsó filmének ennek a harmadik részét megcsinálni úgyhogy úgy, majd készül szépen lassan hát mondjuk jobb is, mint ha elsietnék, szóval Igen. Szerintem biton nagy lesz, én nagyon várom. Hát én is. Igazából. Na, akkor. Na. Ezt kibeszéltük. Én még Deadpool néztem, végre. Be, végre. Végre. Igen. Végre sikerült megnézni. Hát nem csalódtam, megmondom őszintén. Maximum annyiban, hogy uh, ugye volt ennek annó egy szinkrons előzetese és Én nagyon igen. sok nagyon jó point kivágtak a, a készfilmből, szerintem azért voltak ott durvább beszólások is magában a trailerben voltak eléggé durva milyen ilyen kommentek, főleg ott a, amikor leveszi ugye a maszkot és, és az a filmbe teljesen máshogy van, szóval kicsit így próbáltak 16 pluszossá tenni 18 plusz helyett szerintem magát a filmet. Amúgy a maga a film rohadt jó, hát én pusztultam szinte végig, olyan beszélvások vannak benne, amit, amit kész, szóval deadpool nem vártam más. Nagyon tetszett, legjobb superhero movie ever, meg, meg szerintem az idei év legjobb vígi Ezt én így abszolút neki tudnám adni. Ja, hát nem vagy azra egyedül. Szóval... Bitang jó lett. Spoilerezni szerintem nem akarok. Is. Mindenki nézze meg, az kész. Már fenn van encore hajra hajrá. Videótékában. Szerintem, szerintem, <gül> szerintem már mindenki látta. Szerintem <gül> már mindenki látta. Valószínű. Aki nem látta, az, az, az nagyon bűnt követett el. Tehát idején bepótolni. Jajaj. Na, úgyhogy én ennyit akartam de hát púlozni. Én, néz, én néztem még a loopert. Mhm. Uh -huh. Aminek a magyar címét így hirtelen nem tudnám felidézni. Meg angolul néztem az egészet. Ö... Figyelme ez nem sorozat? Nem. Ez egy film, ö, ló, mindjárt, mindjárt, mindjárt rákeresek, vagy rákereselem a magyar rákeresek címre. Rákeresek, Az idő gyilkosa? A jövő Jaj, a ezt tudom melyik. ezt tudom melyik, ez Na. a Bruce Willis-es. Igen, igen, igen. És szerintem hatalmasan találkozottak. Igen, igen. Erről hallottam. Arról szól az egész, hogy a jövőből küldenek vissza emberkéket, és őket kell megölniük ezeknek a... Mi a nevük ott a filmben? Háááá nem ugrik be. Na mindegy, Őködik meg azokat, ak akiket a jövőből visszaküldenek, mivel a jövőben már olyan durvák a törvények, meg annyira nyomon követhető mindenki, hogyha eltesznek valakit lábalóan, akkor egyből kiderül, hogy ki volt az, és hogy eltették lábalóan. Uh -huh. ezért, ezért küldik vissza őket a múltba, a múltban ezek az emberek megölik őket, és uh, va van egy olyan, hogy bezárják a körüket. Uh, mikor saját magukat uh, kell megölniük, mert uh, őket küldik vissza a jövőből. Uh -huh. Na mindegy. És akkor őket meg kell így olni, és akkor ezzel be van zárva a kör, kapnak egy szép kis uh, végkielégítést, és akkor élik tovább az életüket húsz éven keresztül, uh, és dacit, uh -huh. ennyi. És akkor egyszer csak uh, Bruce willis uh, visszaküldik uh, saját magához. Igen, saját magához, és elsőnek nem öli meg. Aztán megint csak visszaküldi saját vállhoz és ott már elvileg megöli. De mégse, uh, mindegy, nagyon, nagyon bonyolult történet. Uh, az a lényeg, hogy egy nagyon jó film... Nem, nem tudom elmagyarázni. Összeszerettem, mivel nem szedtem össze a gondolataimat. Minden lényegében annyi, annyi jó szól az egész hogy hogy bár a jövőbeli lénye visszajön a múltba, folyamatosan változik a emlékeiben, hogy, hogy mi történik, stb. stb. De nem is ő igazából a főszereplő, hanem a fiatalabb Bruce Willis, akit mm -hmm. már nem űz a szemból, És Bruce Willis, ma egy gyereket. Mivel az a gyerek, öm, a jövőben olyan hatalommal rendelkezik, hogy senki nem tud róla semmit, mégis ő uralkodik minden felett úgy mond, és ő ezt, el, hogy visszaküldjenek mindenkit, és hogy mindenki bezárja a körét. Uh -huh. Hát akkor végül is ilyen időcsavar, meg minden van benne. Ö, igen, valami olyasmi. Ö, mindegy, az a lényeg, hogy nagyon jó film. Mondjuk erről hallottam, nem hogy, hogy ez az é, meg ez dicsérte annó mindenki, hogy ez Róhat jó film lett. Úgyhogy ezt a ja, hogy én is volt. megnézem. Mert ezt én még amúgy nem láttam, szerintem, vagy, vagy lehet, hogy csak belenéztem, vagy, vagy nem tudom. Na mindegy. No, én még meg, meg, meg még bá. <gül> Oké <Okay>. szóval, <gül> Én meg még néztem a Supernaturalt, t Ugye? Na, a szonyol. Az szonyol. jó fiam. Hát Az, az egy, egy jó. jó sorozat Igen, az egy jó sorozat Inkább sorozatnak mondanám Én <gül> nem mondtam filmet Hát igazából sorozatom. Nem tudom, hogy ki ismeri meg ki nem ismeri Szerintem szinte mindenki ismeri Ugye magyar címén ez az ODAÁT című sorozat Arról szól, hogy van két sárc, aztán ilyen mindenféle misztikus, meg földön túli, meg, meg mindenféle ilyesmiket gyilkolásznak, meg kapnak el, meg stb. Kicsit ilyen de, szellemértók. De. <gül> szellemértók fasz a kivitelebe, és zenével, és, és impalával. Szóval... Igen, és, és impalával. <gül> Ami a lényeg, az impala. <gül> Igen. <gül> Úgyhogy, úgyhogy igazából hát ajánlom mindenkinek, amúgy rohadt jó maga az egész. Én most a nem is tudom, évattól nézzük, ötödik évattól kapcsolódtam be, mert ugye addig láttam régebben. Jó, mondjuk most se nézem mindegyik részét, amit asszony néz, mert akkor egész napot lehetnék és nézhetném, de. <tos> <tos> de de úgy nagyjából azért tisztában vagyok vele, hogy mi történik, meg hogy, meg miként. Pedig érdemes minden részt megnézni, mert benne nem igen vannak felesleges részek. Igen, meg úgy vannak benne ilyen részek, amiket tökre szeretek. Hát most legutoljára izéset láttam, mármint, hogy így belenéztem a... mi az x szaktákos poén Azon úgy azon újra röhögtem. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen érdemes belevágni aztán így az elejéről kezdve. Vannak benne kisebb vontatott évadok, nekem legalábbis vontatottak voltak, így, így amikor nagyon küszködnek egymással, meg így szenvednek, meg ilyenek, az azt úgy soha egyik sorozatba se szerettem. Hát ebből van olyan, szóval amikor a két testvér összeveszik és akkor, ja, Nekem, akkor, nekem még az is tetszett. Vinyognak mert... egymással. De... De igazából, hogyha, hogyha úgy nem nagyon... Várj már, azért szögezzük le, ez nem az a tipikus vinyogás, mint amikor két testvér összeveszik. Nem, nyilván nem. Szóval itt a egymást, meg az ES még történnek így. Igen, meg, meg is konkrétan <laughs> van arra, hogy összevesztenek, mert azért... Úristen. Hát igen, az elég duró dolgok történnek magával sorozatban. Igen. Na mindegy, nem, nem akarok tényleg spoilerezni, úgyhogy úgy, mindenki álljon bele, aki eddig nem tette. Nagyon jó, nagyon szerethető és, és szerintem rohadt jó maga az egész ötlet, meg lapkoncepció. Főleg, hogyha szeretitek az ilyen démon vadászos, meg, meg ilyesmis szisztémát, akkor tudja, hogy tetszeni fog. Meg ja. az impalát, meg a fasz a régi No, úgyhogy teljes. Na hát én mi megnéztem a diatlo. Uh, inkább magyarul, uh, volt az a Diatlov incidens. Igen, erről beszéltünk már ugye a másik podcastben. Igen. És konkrétan megnéztem ennek a film részét, vagy, vagy, vagy nem tudom, a film konkrétan arról szó, hogy ugye már ad van az a Diatlov incidens. Uh -huh. És uh, ugyanígy egyetemi sták uh, elindulnak, hogy uh, megpróbálják, uh, fel, uh, megpróbálják uh, feltárni a kérdéseket. Na, nem hülyén fogalmazok megint, hogy megpróbálják, megpróbálják választ találni azokra a kérdésekre, amik felderültek ezzel a diad... Uh, mi? <síns> Szóval okay. megpróbálnak választ találni azokra a kérdésekre, amik, amik felmerültek, és két felmerültek, pont. Felmerültek, igen. <gül> hogy megpróbáljanak választ találni azokra a kérdésekre. Ne ragasz túl, jó lesz ez így Várj érteni vagyunk. mondjam el. Na, elindulnak az egyetemisták, hogy megpróbáljanak fényderíteni azokra a válaszokra, amik fel mi? <gül> Jó, szerintem engeddelk meg, a engedd meg, ebből már nem fogsz kikeveredni, Hogy a faszba, jó akkor az úgy. Is, akkor is meg lesz. Na, Ne, tényleg El. ezzel fog elmenni az adás, ne, légy szíves, ne. Még egyszer megpróbálom, meg na várjál. Elindultak az egyetemisták. Oké, okay. ezek az egyetemisták elindultak felszerelve minden jóval, tehát volt velük egy hangmérnök volt velük egy videós, meg, hát voltak ők. És akkor így elindultak Oroszországba, hogy megpróbáljanak fényderíteni erre az egészre, megpróbáljanak válasz, válaszokat találni azokra a kérdésekre, amik felmerültek a diatló incidenssel kapcsolatban. És... Az útjuk során, ahogy elindulnak, próbálnak interjúkat készíteni olyan emberkékkel, akiknek köze volt ez az incidenshez, valamilyen szinten például megtalálta a testet az egyiket, részt ebben a kutatásban, vagy esetleg hát, tanáruk volt, vagy nem tudom. Uh -huh. na, na mindegy, próbálnak így körbejárni érdeklődni, aztán betérnek az egyik helyi kocsmába, és így fogják megkérdezni a csalókától beszél angolul, a pultostól, és mondták, hogy természetesen beszél, és akkor mondja, hogy na jó van, akkor izét kérünk piát valamit inni, és akkor szóba kerül az, hogy a diatlovincidens után, után nyomoznak, és fel akarnak majd menni a hegyre. És akkor mondja a, a pultos hogy na várjon, várjon, akkor ö, majd én eldöntöm, hogy milyen piát így és akkor kijön nekik valami piát, és akkor megisze, utána megkérdezik, hogy miért pont ö, ezt a piát ajánlotta, ezt az alkoholt ajánlotta, és mondja, hogy hát ezt hitták ők is, miért felmentek, ö, a hegyre. És akkor így megfagyott a levegő, mindenki így néz, és akkor öm, oda megy egy csávó, és akkor megkérdezi őket, hogy ö, fel akartok menni a hegyre? Mondták, hogy igen, és akkor mondta, hogy ők tudna nekik ö, fuvart adni. Oké, ad is nekik fuvart, aztán ö, megállnak egy helyen, és ott mondja, hogy van egy emberke, van egy nő, aki ott volt a teste vele együtt, és vele tudnának beszélni. És hogyha szeretnének, és akkor vele elkezdenek beszélgetni, és akkor elkezdi mondani, hogy nem 9 volt testet találtak, hanem 11-et. És akkor így mondták, hogy ácsi, ácsi, mi az, hogy 11-et? Mivel csak 9-ső volt az van hír. És... Uh, utána megkérdezik Mi ez a hangzavar ott <Szor> semmi esik az eső Úristen <Szor> Leszakadt az ég Oké, én nem tudok dolgozni, meg! Én így nem tudok dolgozni! Na mindegy, hát akkor alapvetően ugye arról van szó, hogy felmennek a hegyre, és akkor találnak mindenféle dolgot. Nem, még fel sem mentek a hegyre? Hát de már mennek föl. Csak azért, Mi? hogy kicsit gyorsabbra vegyük a témát, mert szegény hallgatók elalszanak, mire felérnek a hegyre. Szóval... Oké, azok után felmennek a hegyre, és ő után felmentek a hegyre. azt megkeresni, aztán meg megpróbálnak megkeresni. És, most teljekedze egy egymással, és szép rosszal mindenki. Csajjuk. Igen, igen. És a végén Pancsit. van amúgy egy, egy elég a kis csavar, ami, ami, igen. hát mondjuk érdekes. És nem meg, meg, meg úgy nem biztos, hogy így zártam volna le magát a sztorit, meg de, de egy, egy érdekes felvetés, no. Ja. Mert, mert úgy, úgy nem, nem volt az rossz, szerintem. Igen, egy érdekes Magyar. felvetés. Úgyhogy, amúgy úgy, ezt is érdemes megnézni, mert, mert úgy egynek nem rossz, horrorfilmnek mondjuk nem horror, legalábbis szerintem szóval én egyszer nem meg rajta. De, de nem is kifejezetten annak szánták szerintem, vagy, vagy én nem, nem tudom. Szóval nem, nem, nem horrornak szánták. Inkább nem. ilyen, ilyen misztikus kis valami, az összenet, az szóval van. Úgyhogy, ez úgy, ezt ajánlja. Ajánlom én is, mindenkinek! Rendben! Néztem még a Flugos járatot, amiben Snoop Dogg szerepel, érdemes megnézni! Ez milyen film? Repülőgépet vezet! Ez... Jaj Istenem, <laughs> és tériszonya van! Az úgy korrekt! Mindegy, ez egy olyan film, hogy egy néger faci megnyer egy perc, mivel a futjára megfalt, és... Ez egyszerű a passzolóedásággal légyében. És emiatt befejezte ugyebár a repülőtárságot, és ennek folytán megítélnek neki ö, 10 millió dollárt, talán ö, kártérítésként. És akkor mit csinálna mást? Nyit egy repülőteret. Hát, jó, azt De, így is kell csinálni. Egy repülőtárságot, is. <laughs> amit meg is nyitott, és akkor ide felvett a snobdogot. Márint nem ő akarta felvenni, csak mondta a tesójának, hogy szerezzen egy négert, aki tud rekülőt vezetni. Ennyi. És ő volt. És snowdott, <gül> Ja, de térisztanyja volt. De akkor gondolom ez ilyen, ilyen poénos film, ilyen ah, stiki az... kapcsolódásos. Persze, azért flugos jár. Meggondoltam, Oké, okay, hogy... megnéztem még a halálos hallgatást, ami... Hát amit szerintem nem kell, hogy bemutassak. Ö, Nekem be kell, mert én ezt nem biztos, hogy ismerem. Ö, van egy baba... és ö, ezt a bábot... Ö, egy nőszemély késztette. Méghozzá, mint a végén kiderül, úgy, hogy... Ö, emberi szerveket használt fel. Nyami. M mint a narutóban Nem... Nem Kakuzó volt... Mint a narutóban... Ami ez az, más történet. Igen. Bekeverjük uh, <gül> ide, szerintem a naruto mert nem éppen egy műfaj. Ja, bocs, el tévegettem. Na mindegy, a lényeg a lényegben, hogy uh, ahol ez a baba megjelenik, ott emberek halnak meg. És, mint ahogy ez meg is történt, uh, kaptak egy hát uh, a Csábúka, meg a felesége, á, vagy szerintem csak barátnője. Na mindegy, äh, így beszélgetnek, beszélgetnek, ott már ének, dugeszóvalni, äh, szexelni, és uh, hihetlen csak kopog valaki az ajtón, oké, OK, kinézze, csávó, senki, van egy csomag a ajtó előtt, kinyitják, van benne egy baba, oké. OK. Öh, mondok, hannak honnan jöhetett, stb. Csávóka fogja magát, elmegy egy és még ő elmegy egy a feleségét meg a baba. Ez és az. a is eltűnik. Ez az. Aztán a Csávóka elindul a szülővárosába, hogy megpróbáljon, uh, igen, megpróbáljon felderíteni az eseményeket. Hogy uh, hogy történt, mi történt, uh, meg volt egy vége mondóka, uh, ami egy nő személyéről szólt akinek kivágták annó a nyelvét, mert azt hitték, hogy őra volt el egy gyereket. És szerintem ő is rabolt el, úgyhogy tök mindegy. Ö... Ja, amúgy ő is el. Na mindegy. Iboszként oda mennek, kivegják a nyelvét, és akkor ö... mikor meghal az a nőszemély, arra kéri a sírművest, a koporsóst, a halottas emberkét. Jó, <tos> ne <ragod. tos> Mindegy hogy csináljon belőle babát. Aha. Ilyen bábot. És akkor akkor azt gondolom, ilyen, megint csak ilyen klisés horrorfilm, ami, ami, ami egy klisés horrorfilm. Szóval, hogyha láttál egy ilyen babás horrorfilmet, akkor az összeset láttad. Sőt, Ö... ha egy horrorfilmet láttál, akkor már tényleg az összeset láttad. Ja, Tök mindegy, kármény. hogy babás vagy nem babás. Úgyhogy jó. Na mindegy, annyira nem volt jó. A hámat <laughs> néztem még meg. A Black 3 pedig, pedig a Man Black 3. Tehát... Hát igen, azt nem kell úgy bemutatni senkinek szerintem. Ja, szerintem se. Anya lényeg, hogy jé, visszamegy az időbe. oké, okay, megmenti, oké, okay, visszamegy. Kész, ennyi volt. Ennyi? <laughs> Kész, ennyi volt. Ja. Igen, de, de mondjuk az egy jó film volt. Szóval így, ha Az is. Nekem is tetszett. Ilyen egyszer néz, Már, hát nem egy nézős, mert ilyen visszatérő nálam is, de de ilyen kikapcsolós film megint csak. Én még most láttam először, tehát nem, nem visszatérő. A. Hát no, akkor, akkor ennyi is volt a listánk. Ja, ennyi. Adás címnek meg akkora nem tudunk beszélni lesz. Úgy döntöttem, mert te sem so voltál a helyzet magaslatán, meg én se. <gül> Ez egy tökéletes cím lesz szerintem. Aztán akkor mára szerintem ennyi, is ez az egész rész. Ja. Egész rész, tök jó. Tök jó dolgokat mondok amúgy, nem tudom megfogalmazni, amit mondani akarok én és tudok, tudok most beszélni, mi lesz, nem, nem tudom mi van. Nem tudom mi van ma, de, de mi lesz, van. mi podcastnál? Hát nem tudom. <laughs> nem tudom, ráadásul toljuk. Na, ja. mindegy. <laughs> Remélem addig mondjuk eláll az eső is, mert így eléggé nem tudom, hogy mennyire fog beleverni az Igen, adásba. Nagyon, nagyon belever az adásba. Nagyon belever az adásba, na majd nagyon akkor búrán. valamit alkotnom kell az izébe, az auditionbe. Na mindegy, hát akkor ennyi lett volna ez a mai rész. Aztán jövő héten nem valószínű, de jövő hét után megint jelentkezünk. Aztán szerintem így két, két hetesbe beállunk, aztán jó lesz ez. Úgyhogy köszöntük szépen a figyelmet, én voltam, és sziasztok! Sziasztok!